A 117 perc embere ezen a héten. Dr. Borbélyi Zoltán, ügyvéd, kérdezem én. Jó, hiszen jogászi diplomát szerzett. Hogy el lett mégis ügyvéd? Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Tehát a jogász ugye az összefoglaló kategória, és hát ennek az egyik ága az ügyvédség, ugye? A bírói, az ügyészi és az ügyvédi pálya mellett korábban a jogtanácsosé volt, még a tradicionális, most már ezt nem így hívják, de gyakorlatilag nagyon jogi egyetem után illetve össze a bíróság, után az ügyészségem, és most 2014. április első óta ügyvédként dolgozom. A, a miértek érdekennének, meg a hogyanok, akkor amikor mondjuk valaki gyerekkorában még kapus, egyébként mi hagyta abba korán a labdarúgást? 1987-ben amikor volt ez a hatalmas havazás, hószünet volt az iskolában, kicsit dühöseg is voltunk, mert edzőtáborban voltunk, és arra gondoltunk, hogy lesz egy hét úgymond lógás az iskolából, de itt se volt tanítás, mert akkora volt a hó. Akkor ugye már beszámított a felvételi, a 90-es évben felvételéztem. Ö, és hát ugye tanulás vagy sport, ez volt a kérdés, és ezt megválaszoltuk azzal, hogy a felvételére készültem, és a sehetőző az ifjúsági vállalatot utána abba a futballt. Uh -huh. Nekem is ez a kérdésem. Nem fejtődő az, hogy tanulás vagy sport, hanem érdekes módon a pályáját áthatja ez a kettőség. Egyébként nyilván ennek van egy ilyen jó kombinációja, amikor az ember mondjuk sportreporter, aztán pedig utána foglalkozik mondjuk egy bíróság szóvivőjeként, vagy a Magyar labdarúgó Szövetség elnökségű tagja szóvivőjeként két nagyon különböző látszott, nagyon különböző pálya ötvezetével, de azért ezek a kettőségek folyamatosan jellemezték a pályáját. Például mi van ezzel a portréfilmes jó pár évvel, amiben azért olyan filmek készülnek el, amiket a mai napig még oktatnak is. Hát, e, ugye a film filmkészítés, ez a riporterséggel együtt jött. Én 91-ben kerültem a telesporthoz. 90-ben elvégeztük az SRS-t, ez a Sportriporter Stúdió. Első Magyarországi Sportriporter Stúdió. E, hát az első év folyamból, hogy a István neve, Faragóri Hág neve valószínűleg sokat, sokat mond, de szerintem vámos Tamás, aki a sportusz újságírója és főmunkatársa, többé 20 éve, vagy Kiskinga, aki egy fantasztikus kommunikációs szakemberként hosszú a munkáját is segítette, és már akkor három nyelven készített interjút. Karádi Zoltán, aki sokáig a sportuszban, most pedig, ha jól tudom, akkor a rádió sportszerkesztőjeként dolgozik. Vámos Tibi, aki később játékvezető lett, Kassai Viktor asszisztenseként. <kül> És hát Várhegyi Ferenc barátunk, aki az Eurósportnál kommentátor. És ne felejtsd el a Katát, aki a telesport szinte örökös szerkesztője volt egészen addig, amit sajnos ez a pálya vége nem szakadt. Remélem csak átmenetileg. Tehát kettőségek folyamatosan. De ez csak egy látszat kettőség? Hogyha jól értem, akkor egész jól összhangba tudja hozni a különböző indítatási, különböző drive-val rendelkező pályákat. Hadd utaljak például arra, hogy az elmúlt Jó. években azt tapasztalom, önnel kapcsolatban, hogy a jogi ügyvédi pálya mellett, majdnem azt mondom ettől függetlenül, de nyilván nem, igazság szerint, kimondtam ezt a szót, érdekli maga az igazság is, nem csak egy jogi keretbe ágyazott valóság vagy, vagy törvényi rendszer. Igen, hát a, a, visszatérve igen, a filmekre, a Pálinkás Gyuri bácsi volt az én aki mesterem. 1998-ban a labdarúgó világbajnokság szünnapján, vasárnap mutatták be a köztársaság nevében a című portré filmet, amely Gyurka Vártyám életpályájáról szól. Ő egyébként a legtöbb halálbüntetést hozó magyar bírók egyike. Köztörvényes ügyekben ezt mindig hozzátettem, mert politikai ügyekben soha nem ítélkezett. És hát a papraci portréfilm, ami még szintén egyelég ö, ö, emlékezetes volt, a Hidegkoti mm -hmm. készült filmünk. És most a karantén idején az M4 Sport az Egy cserét virág helyett című filmet, amelyet Dobort és Dávid Sándor <kül> szerzői közreműködésével, én riporterként működtem közre, Aiton Szenna halála után készítettük ezt a filmet. Most, most is nagyon megható volt, és ez a kettőség mindig jellemezte az életemet, hogyha párhuzamot kéne vanni a jog és a riporterség között, az őszintesség egyik helyen sem árt, mondjuk. Igen, erről kérdezem pont Önt, hogy elég lehet... Az igazság folyamatos kutatásához, ami egyébként szerintem egy jó riportert talán folyamatosan motivál, motiválhat. Elég lehet a jog keretrendszere? Hát én, igen, azt szokták mondani, hogy jogszolgáltatás és nem igazság van. Nekem nap, mint nap vannak olyan ügyeim, amikor én is szeretném tudni, hogy mi történt, magyarán, hogy mi volt az igazság, vagy mi volt az, ami valójában történt, és Néha ki kell azzal egyeznünk, hogy nem tudjuk, vagy nem tudhatjuk, hogy mi történt, vagy mi történhetett. Most beszéltem egy anyukával, akinek a fia autóval szenvedett, és ő volt a sofőr, és ketten még megsérültek. A srác teljesen meg van arról győződve, hogy műszaki hiba volt, mert irányíthatatlanná vált az autó. Hogy valóban az volt-e, vagy esetleg ebben neki is volt felelőssége, ez ugye az igazság, ez a valóság. Ezt nem tudhatjuk, annyit tudunk, hogy hiszünk annak, akit elválunk. Hogyha nem hiszünk neki, akkor is elválhatjuk, csak akkor ez egy másik dimenzió, és akkor ez egy másik műfaj. Én talán mondhatom azt, hogy vagyok annyira szerencsés, hogy azért jó néhány ügyfelem közül, én nagyon szeretem is őket egyben, azért nyilván nem mindenki szeret az ember, mert nem... Ez a családja, hanem a munkája, de én alapvetően jól érzem magam közöttük. És hát talán abban bízom, hogy együtt is megtaláljuk az igazságot. Nagyon sok örömöm volt ezekben az ügyekben, és hát persze Sebes Gusztávot idézve a Zanácsapat kiváló Szövetség kapitányát, örömök és csalódások is, Mert ez volt a könyvének a címe egyébként. que le da Köszönöm szépen a pontosítást, és hát visszatérünk még erre, mert ugye az, illetve az újságírói múltjához, hiszen riporterként dolgozott, de mielőtt ebben részletében belemennénk, akkor azt kérdezném Öntől, hogy a tegnap kollégámmal készített interjút is hallottam, és ugye beszélt arról, hogy a, ha jól emlékszem, az 1990-es évben, amikor a, az egyetemi felvételinél választania kellett, hogy, hogy a sportolást folytatja, vagy tovább tanul, akkor ö, az ö, mennyire volt nehéz ön számára az a döntés? Mert ha jól tudom, akkor él élsportoló volt. Ö, hogy Mennyire volt, hogyan történt ez a mérlegelés? Borzasztó nagyképű lennék, ha azt mondanám, hogy él de azt én is való, hogy e, mondjuk a sejtővállalatottság küszöbén, vagy talán benne is voltam, és az talán az volt a jó bennem, vagy ha lehet ilyet mondani, hogy én, én, én, én tanult kapus voltam, tehát én egészen évén kapus Ként, ö, játszottam a labdarúgást, és emiatt, amit lehetett, megtanultam, de amit szeretnék mondani, hogy igazán tehetséges, mint amilyen az első számú kapusunk hajdolt volt, szóval nem voltam Tehát a tehetség, akire mondanám, hogy ezt a gyereket mindenképpen meg kell tartanom, ilyen azért nem voltam, viszont azt lehet mondani, hogy gyerekkorom óta, kapus voltam, és ennek, ennek voltak előnyei. Aha. Akkor tulajdonképpen, ha jól értem, egy picit ez ilyen hobbiszerű volt az életében. Tehát amikor végül is mérlegelnie kellett, akkor ez nem, nem volt egy olyan nagy érvágás. Hát azért azért én na volt egy pont, amikor nagyon meginaktam Aha. nekem a, a családom nagyon jó viszonyban volt az Aranycsapat tagéval, és most különösen az Aranycsapat kapusát mondanám. Egyébként mind a kettőt, mert Grosz és Gyugával is, és Gellé Sándorral is. Gellé Sándorral azért, mert ő Izugóban lakott abban az időben, amikor az én nagypapám is és a nagyszüleim, illetve a, a, a, a, a anyukámék ott laktak. De Grosz és Gyugá, a a, a Székesfehérvári Volán elnöke vagy vezetője volt 90-es -90 években, 80-as években, és ő engem lehívott Székesfehérváron. Na, ott volt egy olyan pont, amikor azt mondtam, ha egy jó a hívja az embert, akkor azért álljon a De <gül> végül is maradt a, a tanulás, a felvételi, és ugye mivel 87-ben már, és 88-ban minden beszámított a felvételibe, el kellett dönteni. Az ember focista lesz, élsportoló, ahogy mondta, vagy pedig tanul. És hát most az én gyerekeimnél ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés lenne, mert nagyon nehéz út a fociban őket terelgetni, hogy azt mondjuk, hogy hát úgyis inkább ne legyetek focisták. Mert azt kell nekik mondani, és így is van, hogy álljanak úgy hozzá, hogy legyenek focisták, aztán legférjébb nem lesznek, mert ugye a zombi labdarúgók és a, a, a labdarúgók egy százalékából lesz topik. Uh -huh. De ez nem baj, mert a labdarúgás az egész életet e, végig e, kíséri. Uh -huh. Most, ha, ha visszatekint erre a döntésre, akkor, akkor mit mondaná, hogy jó döntésnek bizonyult ez, a, amit végül meghozott, és jól érzi magát abban, amit ma csinál ügyvédként? Nagyon-nagyon e, e, e, érdekes ez a kérdés. E, igen, tehát találkozom én a, a, a csapattársaim, hogy 1972-ben születtem, talán nem titok, hogy az akkori is erdővállalatokban Péterrel, Halmai Gáborra, e, talán kevesen emlékeznek Nagy Péterre, de a kiváló bal hátvédje volt, és már akkor a bal futójátékot játszottam, akkor azért nem volt e, e, gyakori, hogy valaki tulajdonképpen bal és nem csak bal hátvéd vagy bal védő. E, e, Vukovics, Laci idősebb nálam, de vele is játszottam egy csapatban, és amikor itt találkozom velük, megvan a közös törcső, a közös kapocs, uh -huh. Halmai éppen most találkoztam, mert a gyerekeink együtt játszottak, illetve egymás ellen játszottak, de végül is azt kell mondjam, hogy nem bántam meg, tehát nem szoktam énekelni, Zámbócsim, ugye nem bántad meg című számát. <gül> Jó. És akkor most átérnénk egy picit akkor a sportriporteri tevékenységre, ugye nagyon sok mindent csinált az életében eddig is, a kollégák majd még kérdezik nyilván másról is bővebben. A sportriporteri tevékenységgel kapcsolatosan az érdekelne, hogy ezt kifejezetten azért kezdte, mert ez a hivatás izgatta, érdekelte, vagy inkább valami folyamányaként belecsöppent tulajdonképpen? 1990-ben, amikor én végeztem a Vagy Gimnáziumban is felvételt nyertem a jogi egyetemre, ugyanakkor felvételeztem szeptemberben az akkori első Magyarországi Sportriporter stúdióba, ami most Komlósi Oktatási stúdió néven fut, ha szabad ezt mondanom, uh -huh. és eh, akkor 1990-ben az én nagybátyám. Eh, a, az édesanyám testvérjének, édesanyám a férje volt az, aki az utolsó lökést megadta arra, hogy én sportriporter legyek, de aki a nagynéném, tehát az édesanyám nővére, ő volt a legjobb kapcsolatban az aranycsapat tagéval, mert az anyai nagyapám volt az aranycsapat valóta ügyének intézője az ibusz aki akkor egy óriási e, e, hatalom. Nem is, hogy hatalom, hanem tulajdonképpen... E, Font, olyan fontos beosztás volt, hogy tudjuk, hogy a, a valuta akkor az 50-es években az, az valami olyan e, misztikus dolog volt, amit sokan gondolni semmi. Hát nem beszélve arról, hogy ugye az én nagyapám, anyai nagyapám Zimányi. Zimány, egy kis falu. És az Ibuszos egyenruha nagyon hasonló volt az Ávos egyenruhához. És amikor végigment a faluban, mindenki megijedt és bemenekült a, a, a házakba, ami persze teljesen alaptalan volt, az én nagyapám, anyai nagyapám tíz évig élt Franciaországban, és anyanyelvi szintben beszélt franciául. Uh -huh. uh -huh. tűnik... ez, ez, ez, ez a 90 es felvételi, ez a... Bátyámnak a rábeszédése volt, és talán az már lehet, hogy sok helyen elmeséltem, vonaton borotválkoztam, válkoztam. Ezt soha senkinek nem javaslom, mert ha egy kicsit így ugrottam a vonat, akkor mindig egy kicsit megvágtam magam, úgyhogy elég furcsa ábrázattal mentem a felvételére. Ahol találkoztam, hajlott is a barátommal, aki nem mondhatom, hogy talán az úta barátok vagyunk. Uh -huh. uh, egyébként. El tudtál volna képzelni az életét, mondjuk akár úgy, hogy egy életen tartó hivatás legyen az ön számára ez a sportriporterkedés, és hogyan ért véget tulajdonképpen ez a tevékenység? Ez a tevékenység a mai napig tart, mert a Presti Sport magazinban én főmunkatárs vagyok, és szoktam interjúkat írni. Most talán lehet, hogy ez az információ, de Kis László négy év után nyilatkozott nekem, aki én egyébként nagyon jó viszonyban vagyok. képviseltém is őt a kúri előtt ebben a bizonyos adatvédelmi ügyben, és hát most négy év után nyilatkozott. Tehát én a mai napig valamilyen szinten sportriport az MLSZ TV archív csatornáján régi mérkőzéseket újra kommentáltunk, hangsúlyozom, nem úgy, mint Szepesi György, vagy Vitrai Tamás, vagy Knézi ő. Aha. hanem ezek hangsúlyozottan utókommentált meccsek olyan őkkel, akit hozzá tudnák tenni, mondjuk úgy, sporttörténeti dolgokat ezekhez a mérkőzésekhez. Tehát én a mai napig a klasszikus közvetítést azt, azt olyan két-három éve fejeztem be, profiboxot közvetítettem a Digi Sport csatornán, a legtöbb én közvetítettem Magyarországon, Vitalit és Valgyimért is beleértve. Aha. És akkor zárásként ma csak most annyit kérdeznék még öntől, hogy, hogy szokott-e még focizni esetleg? Akár csak így hobbi szinten is, tehát a sport az megmaradt -e így rendszeresen. Olyannyira, hogy még hétvégén is játszottunk a gyerekekkel vasárnap, most már úgy vagyunk vele, hogy még talán most van az, az idő, amikor mi még talán tudunk Elni. és megint egy érdekes dolog, egy ugyancsak 1972-ben született régi focista társam, akivel egyébként nem játszottunk egy csapatban, mert a Honvédban és a Middletonban játszott, Dubec játszottunk éppen együtt, mert az ő fia is együtt és az én kisebbik ízlámmal, és szülét gyerek csata volt. Hm. Tehát szoktunk focizni. Mr. Kristiánnal is szoktam játszani Dipszai Vukovics Lacival, és hát van egy magyar öreg fiú válogatott az MLS-ben, amelynek a szövetségi kapitánya, hát ott az én nagy kedvenceimmel szoktam játszani. A egyik legnagyobb élményem, két nagy élményem volt, Nyilasi és Éterrel is egy csapatban, és ez nekem nagyon-nagyon nagy dolog. A mai nap is. Szoktuk kérdezni a hét emberétől, legalább egyik nap, hogy milyen napja van ma, hogy, hogy mennyire átlagos, vagy mennyire rendkívüli ez, hogy tölti a mai napját. Hát egyelőre még azt lehet mondani, hogy nem indultak be a tárgyalások. Június másodikától már a bíróságok kitűzik a tárgyalásokat. Itt is a koronavírus, ugye, egy... ami a korlátozó. Igen, igen, most ráadásul megjelent egy nagyon friss jogszabály, amely most már arra készíteti a bíróságokat, hogy tűzzék ki a tárgyalásokat, amelynek én nagyon örülök, mert én mindig annak örülök, amikor látom a résztvevőket és látom a feleket, ezt hívják közvetlenség elvének a jobb nyelvén. Hát ez minden más területen is, ez a face-to-face, face, ez nagyon sokat számít, itt egy közösségi rádióként a közösségi viszonyokban is. Kicsit nehezen viseljük a személyesség kicsit távolabbra kerülését. Azt láttam az ön, egyrészt a kollégáimmal való beszélgetésben is hallgattam bele, meg az önről szóló írásokban, hogy, hogy nagyon nagy váltásokat, kanyarokat tett az életem. Most a kanyar az nem rossz értelemben. E, azt hát kérdezem, hogy, hogy ugye hosszú ideig a sport körül volt a legintenzívebb a jelenléte most az ügyvédi munka, de egy ilyen váltás az valójában a régi dolognak az elhagyása, vagy, vagy lezárása, vagy párhuzamosan futnak dolgok. Hogy történik ez önnél? Hát, hogyha azt szoktuk mondani, hogy véglegesen soha ne csukjunk be egy ajtót is. Ezek a, ezek a, váltások, ezek a váltások általában valaminek a lezárása de mindig egy új kezdete, és azt is szeretném mondani, hogy én az összes munkahelyemről úgy jöttem el, hogy bármikor visszatudjak, vagy visszamehessek. A bíróság aztán egy kicsit már távolra került, mert 42 évesen volt egy ilyen lehetőség, hogy esetleg kipróbáljam az igazságszolgáltatás csúcsát, de ez végül is nem jött létre. Az ügyészség egy tíz éven a mai napig meghatározó. A Magyar Labdarúgó Szövetségben töltött közel négy éven, de hogyha most hozzáveszük a társadalmi, funkciókat, akkor ez is már tíz év, szintén a mai napig meghatározó. És az, hogy ügyvéd vagyok, ez ugyanúgy egy jogi pálya, mint ahogy a másik kettő, tehát az összekötő a jog, a másikban pedig a sport, a labdarúgás, vagy az ökölvívás, mint sportriporter, amely változatra nagyon nagy kedvencem, és hogyha megkérdeztem, hogy milyen napon van, ma lesz egy ökölvívó edzésünk, Bacska Imrével és a gyerekeimmel, úgyhogy ennek külön készülök. Ezt kérdeztem is volna, hogy ma van-e kapcsolata közvetlen a sporttal, Hát legalább akkor, ha jól veszem ki, a gyerek, gyerekének a, gyerekeinek a kapcsolata ez, ugye? Tehát, hogy őket viszi talán, vagy nem? Igen, igen viszem őket edzésre az uds ben a Magyar Német Utánpótlás Képző Futball Egyesületbe viszem őket, ahol Teo Schneider, a szakmai vezető, és hát kiváló edzőkkel Csernik Kornéllal, készülnek fel, és Köncé Balázsa a gyerekeim a gázgyár pályán, ami azért nagyon érdekes, mert a gázgyár játszotta az első mérkőzést a Népstadionban, az aranycsapat ellen. Uh -huh. Azóta is találgatjuk, hogy miért pont a gázgyár. Én, én azt gondolom, hogy azért, mert Hideg játszott ott. Uh -huh, igen, ő Kezelhetett úgy. az oka óbudai lévén, és tudom, hogy ön könyvet is írt róla mindig. Egy nem, nem, nem, filmet filmet. filmet, ja, filmet készítettem. Igen, igen, igen. Filmet, az öreg egy legenda elköszönt címmel portréfilm Film Hidegkuti Nándorról 2002. Csak egy ilyen személyesik, hogy a családi vonatkozások révén az óbudai temetőbe előfordul, hogy megyek, és hát rögtön ott a bejáratnál ő és Zsivóczki Gyula, tehát két igazi, fantasztikus sportolónak a, a sírja ott, ott található. Egy kicsit a sporthoz még hat, hat kanyarodjak vissza, mert amikor olvastam az életrajzát, akkor mi életkorban nem túl távol lehetünk egymástól, és enge, nekem a szívemet melengedt, amikor képesportról, nyilassiról, ebedliről írt. Ö, ez, ez, ez, ez egy hirtelen... Megéreztem a hajdani öltözőnek az illatát vagy szagát, szóval annyira Igen. hirtelen megcsapott ez az emlék, és hát ön ír erről, hogy a, hogy a nyilasi mennyire meghatározott, még a szó is a gyerekkorában. Én egy kicsit talán egy fél generációval idősebbként, tehát én is ilyen nagy rajongója voltam. És hát a képes sport az pedig a mindenek a csúcsa volt minden hétfőn, amikor megjelent. Hát az egy nagy esemény volt. Ön... A, a valószínűleg az a, az a, a korkülönbség is. Ö, ö közre hogy amikor én vettem, akkor már kedven jelent meg, de valóban akkor korábbi... először <síns> Igen, hát ez, ez egy nagyon izgalmas dolog volt. A, a, amikor az új, új lapszám megjelent, akkor az, azt az, aznap este nem lehetett bírni velem és a barátaimmal, mert mi abban, abban az időszakban a sport volt az egyetlen ilyen igazi szabadságot kínáló dolog, mert egy kicsit bárhát nem éreztük akkor annyira gusba kötve magunkat, de azért így utólag. A sport kapcsán még azt kérdezem, hogy, hogy mit, mit szól ahhoz most tegnap, tegnap előtt is, meg ma este is ugye labdarúgó mérkőzés lesz, hogy a, a magyar tehát nagyon sokakat nagyon sokan megszólják, hogy a magyar futball csapatokban, mintha túl sok lenne a külföldi játékos történetesen a ma, ma aztán, hogy a Ferencváros, Újpest lesz hát néha, néha vendégként szinte egy-egy magyar is a Fradiban elfoglalja a helyét. Ezt, ezt nem tartja egy kicsit korlátozandónak, vagy szóval mi, a, mi a véleménye erről? Én nekem ugyanaz a véleményem, amelyet a, a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése korábban megfogalmazott, hogy a magyar a játékosok szerepeltetés az egy kiemelt cél, de tudom, hogy mi erről az egyszerűknek a véleménye, pillanatilag egy közepesnél erősebb, esetlegesen ukrán vagy afrikai játékossal jobb eredményeket lehet elérni, és ugye, mivel a csapatoknak be kell vásárolniuk a játékosokból, és ahogy Dénes Ferenc kiváló sportközgazdás írta, hogyha most. Sokan a koronavírussal vannak elfoglalva inkább, és nem bevásárolnak, akkor bizony a magyar csapatok komoly lehetőség kapujába állhatnak akkor, hogyha bevásárolnak úgymond jó játékosokkal, és mondjuk felkerül valamelyik csapatunk a BFZ főtáblára a Ferencvárosnak, és akár a Videotonnak is. De főleg a Ferencvárosnak erre óriási esélye van, hiszen most ugye ő vezeti a tabellát. Hát igen, de azért nagyon nagy megbecsüléssel veszem azokat a csapatokat, amikor a televízióban nézem, ahol egy vagy két külföldi játékosan szól, ahol, ahol láthatóan ez áldozatot is jelent nyilván a, a csapatok részéről, de, de mégis talán a, a motivációt a, a hazaiaknak úgy érzem, hogy az, az jelenteni, hogyha több esély lenne talán erre. Na hát mindegy, ez egy személyes vélemény. Ö, és egyet értünk, az én gyerekeim is magyarok, és szeretném, ha, ha magyar csapatokba játszhatnának, ha esetleg fotisták lesznek. Bár erre egy százalék esély van, nem a gyerekeimre, úgy általában a, a fotizó gyerekek között ki az, aki végül profikubba is tört. Az, hogy maga az igazságszolgáltatás különböző területeire ment, az, az talán van-e valami kapcsolatban a fair play-vel, ami, amit a sport nagyon erősen bele ver, vagy nem is jó szó, az, hogy bele sugároz, vagy bele tanít, bele szoktat azokba, akik hosszú sportolnak. Igen, hát a, a, a, a, a, nem, hogy belever, hát ugye az ökülődívás, ugye azt szoktam mondani, hogy Paplaci bácsi, a legfinomabb sportág, mert kettős kézzel bánnak el egymással, meg az, hogy szemtől szemben, ez nekem, ez nekem a jogi pályán is mindig nagy hiányom, mert nagyon sok olyan ugye találkozom, ahol nem látom az ellenfelet igazán. És ez nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Tehát a sportból merített elvek, a fair play, az szerintem a közéletben is nagyon-nagyon hiányzik. Én egy közösségi munkával foglalkozom, és rendszeresen évenként ilyen közbizalom vizsgálatot csinálunk, és érdekes módon a bíróság és általában az a igazságszolgáltatási intézmények valamitől a bizalmi lista élén vannak Magyarországon a közintézmények tekintetében, a rendőrség és a civil szervezetek még, amelyek az élen szoktak lenni. Ö Reménykedhetünk abba, hogy talán ez a nagyon erősen átpolitizált világban megmarad egy viszonylag stabilitása ennek a, és erre a bizalomra méltó, vagy hiteles intézményrendszer a bíróság? Persze nagyon álságos a kérdés, mert nem tudom, hogy mondhatna-e rosszat erről a dologról. Hát ugye nagyon nehezen tudnék rosszat mondani, mert, mert szerencsére vagy sajnálatos módon családileg is érintett vagyok a bíróságban, a bíró, uh -huh. és én azt gondolom, hogy a bírói függetlenség azt biztosított Magyarországon, hogyha az bármilyen bekolyás éri, az nagyon káros, és azt hiszem, hogy Magyarországon nem tapasztaltam. Olyat tapasztaltam, hogy voltak olyan ítéletek, amiben nagyon nem értettem egyet. Uh -huh. De ez az én szívem joga, és ennek nem adhatok hangot, mert az igazságszolgáltatás függetlenségét én ügyvédként sem kritizálhatom. A tárgyalóban igen, ott igen, a fellebbezésben igen, és a baráti körben igen, otthon igen, nyilvánosság előtt nem. Noha ez nem bűncselekmény, és a vélemény szabadsága mindenkit megillet, így a politikusokat is, én ettől mindig tartózkodtam, mert, mert jogi véleményt meg fogok tudni fogalmazni egyébként. Van, van, van komoly véleményem sok ítéletről, E, például a személyiségi sértésében Magyarországon szerintem az emberi méltóságot előtérbe kell majd helyezni, mert gyakorlatilag most már szinte semmi nem valósítja meg a személyiségi jogi jogsértéseket. A, a közlekedési cselekményeknél pedig nagyon fontos az elsőség, illetve a sebesség e, túlépésnek a viszonya, amelyet még a mai napig e, nem nagyon tisztázott a joggyakorlat. Én abszolút a sebesség túlépés e, ellen vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek a forrása ez, és ezt szigorítani kellene, mert a halálos balesetek ebből adódnak. De ez nem jelenti persze azt, hogy válogatás nélkül mindenhol csökkentenek el a sebességet, amit 40-re vagy 30-ra. Ez nyilvánvalóan nem lehet cél. A mondom, hogy lepüljünk egy picit vissza az időben, és képzeljük azt el, hogy Budapesten vagyunk, a Dunán, a Duna közelében, és 2019. május 29-ét írunk. Ugye ez az a nap, amikor a viking szügyén szállodahajó hajó, ütközött az előtte haladó hableány sétahajóval. A sétahajó azonnal elsüllyedt, és a fegyetetért tartózkodó 35 személlyel együtt, mindössze heten élték túl a katasztrófát, hogy egy a mai napig keresnek. És holnap lesz egy éve, hogy ez az ügy, ez a tragédia megtörtént. Dr. Borbé Zoltán pedig a hablány üzemeltető panoráma a KFT jogi képviselője. Zoli, miért tartott fontosnak az, hogy erről a tragédiáról a mai napig beszéljünk, és főleg az egyéves évfordulója kapcsán? Azért borzató, hiszen ez a víziközökedés gondotlan veszélyeztetése, amely halálos tömegszerencsétlenséget okozott. Ez rendkívül ritka bűncselekmény. Utoljára ilyen vízi közlekedés gondotlan veszélyeztetését, amely egyébként ittas vezetéssel is párosult, még 2005-ben jó magam ügyészként tárgyaltam egy bírósági és gyorsított eljárás keretében, egy hajós kapitány ellen volt az eljárás. Tehát ezek a vízi közlekedési veszélyeztetések, amelyek ilyen halálos tömeg szerencsétlenség eljárásnak, nyugodtan mondhatjuk, hogy például Magyarországon. Most, ha a hableány ügy kapcsán beszélgetünk, akkor jelenleg 2020-ban, május 28-án hol tart ez az ügy? Mi a legfrissebb információ, amit erről el lehet mondani. Megtörtént az előkészítőzés. Ez azt jelenti, hogy itt, amennyiben a vádlott, a ember egyezően lemond a bizonyításhoz fűződő jogáról, akkor az ügyészség 9 év szabadságvesztéssel úgymond megelégedett volna. Természetesen ezt vádolt és védője nem fogadták el, és ez azt jelenti, hogy a bizonyítási indítványokat meg kellett tenni, azonban a koronavírus miatt a májusra, illetve a korábban eh, kitűzött tárgyalás elmaradt, éppen ezért eh, nagyon fontos az, hogy eh, ezt a tárgyalást minél hamarabb megtartsák, illetve az is fontos, hogy a bizonyítási indítványokról a bíróság hogy dönt. Te ezt, mint ügyvéd, az ilyen típusú ügyeket, ezt, ezt hogy éled meg, és igazából hogy tudod az érzelmeidet te erről levenni? Nagyon nehezen, mert volt egy olyan áldozat, egy olyan anya, akinek a szövében halt meg a gyermek, és mind a ketten Szó szerint a hullám sír áldozatai lettek. Borzalmas tragédia, mint egy borzalmas tragédia a hablány kapitányának a halála, illetve a habjány napszózának a halála. Őket egyébként két kiváló kollégám, illetve három kollégám képviseli, dr. Gúliás Krisztián, Magyar György és Magyar István, az ő jogi képviselőjük. A korai is pedig Jelvér Balázs, az eltögyüntető, a tanszékvezetője képviseli, mi pedig a panoráma de azaz az a Hablánc üzeneltető cég, képviselői vagyunk, vagyoni érdekeltként pillanatnyilag, és hát borzasztó, hogy milyen károkat okozott ez nem csak életekben, hanem például a Dunai hajózás még a koronavírus előtt is nagyon-nagyon komoly veszteségeket szenvedett. Uhum. Mi az, ami ez, ennek az ügynek a kapcsán változást idézett elő mondjuk a vízi és hogy az már bevezetésre is került óvintézkedés, illetve biztonsági okokból? Hát, olyan változás, most még egy ilyen tragédia nyilvánvalóan nem lesz, és nem is lehet. Természetesen a szabályok ö, szigorítása az hát. megtörténhet, de olyan, hogy egy ö, viking szigén szállodahajó. Egy hablány termes hajót hátulról, gyakorlatilag felőről lezúz, és a tömegkülönbségre és a méretkülönbségre tekintettel gyakorlatilag 7-es másodperc volt az, ami elsüllyedt. Szó szerint tragikusan idézhetnénk a 7 másodperc az élet, itt most tényleg erről volt szó, és azoknak volt esélye a túlélésre, akik nem az utastérben, voltak, és nem ott foglaltak helyet. Ami nagyon fontos, hogy a vádirat szerint az előzés szabályt is megszegte a Viking Szigén kapitánya, Juri Csatvinszki. akit egyébként már ugye mivel nyilvános tárgyaláson elhangzott a neve, most már nem kettőbetűvel kell jelölni, vagy lehet teljes névvel is mondani, hiszen az adatai zártan kezelendők ugyan, de a neve, mivel a tárgyaláson a vádiratban elhangzott, így most már nem Juri e, C vagy Gyuri C, hanem Juri Csakvinszki a megjelölés. Ami viszont nagyon fontos az az, hogy ebben az ügyben a vádirat szerint a hablány e, hajós kapitányát, Lombos Lászlót semmilyen felelősség nem terheli a baleset be következésében. Azok a szabálytánságok, amik a vádirat felsorol, mert és ilyenek voltak, nem áltakulkozott összefüggésben a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező eredményhező travédiával. Azt szerintem elbeszél, vagy elmesélnünk, hogy igazából hogyan is történt maga ez a tragédia. Nagyon sokat ugye beszélgettünk erről, hogy nem volt egyértelmű, hogy mi történt, és nagyon-nagyon hosszú ideig tartott öm, megítélni azt, hogy, hogy Pontosan ki is volt a, a hibás, ki mit okozott, ki előzött, tehát hogy többféle kamera állásból mást lehetett látni, de végül is volt aztán, hogyha jól tudom, egy olyan felvétel, ami egyértelműen kimondta, hogy ki volt itt a, a vétkes ennek a balesetnek az okozásában. Aztán elmondott, hogy mi is volt ez pontosan, és hogy, hogy volt ez úgymond teltő bizonyíték. Hadd mondjam, hogy ez a nyomozás a többi ilyen horderei ügyhöz képest nagyon gyorsan lezárult. Az, hogy ki volt a gyanúsított és ugye a gyanúsítót letartóztatásba került később bűnügyi felügyel alá, újra letartóztatásba, most megint bűnügyi felügyelet alá került, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez az ügy a kúriát is megjárta, egy jogorvoslat a törvényesség érdekében mevő rendkívüli jogorvoslat miatt. Ja. Uh -huh. Ami nagyon fontos az az, hogy viszonylag gyors volt a nyomozás, és az is nagyon fontos, hogy több kamerafelvétel rendelkezésre, ezek közül a felvétel közül az egyiket a Viking Sigin utasai készítették mobiltelefonjukkal, és egészen pontosan nyomon követhető, hogy mi történt a tragédia során. Az, hogy Lombos László a hableány kapitánya milyen magatartást tanúsított, miután hátúragyakat, ez bizonyos fokú szögben hátulról eltalálta őt a Viking Sigin szállodahajó. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben azért nem játszik szerepet, mert a például engem nem lehet megelőzni jelzést, ez csak akkor kell leadni, hogyha egy válaszjelzésként valaki előzésre engedélyt kér. Ilyen engedélykérés nem volt, így ilyen engedélykérésre válasz sem érkezhetett. Ami nagyon fontos még a biztonságos oldaltávolság megtartása, és az, hogy a két hajó közül melyik volt előzési pozícióban, és melyik volt a megelőzött hajó. Ez is látszik a felvétel, hogy a 8 km/órával haladó hajó volt a megelőzött hajó, és a Viking Szigna, amely 12 km/órás sebességgel haladt, ő volt az előző hajó. Ráadásul nagyon fontos az is, ami előkerült korábban, hogy a plusz egy matróz előírásnak a kikötésnél van szerepe, olyan hajók esetén, amelynek nincsen úgynevezett orsugár kormánya, amely a manőverelős segíti. Ezért kell a plusz egy matróz. Egyébként van még egy előírás, 60-tól felett, valóban kell még egy matróz, azonban a hableányhajó soha nem ment 35 sző fölött, ugyanis egy busznyi utas volt mindig a hableányhajó. Tehát itt most az, hogy hány matróz volt a tragédia szempontjából teljes mértégen íránás. Uh -huh. Azt mondtad ugye, hogy ez az ügy ö, nagyon gördülékenyen és nagyon gyorsan haladt előre, tehát hogy jóval hosszabb és húzamosabb ideig tartanak általában egy ilyen pereskedések. Minek köszönhető az, hogy ez az ügy, úgymond ö, ennyire hamar látjuk már azt, hogy, hogy mikor lesz vége és hogy mi fog történni? Itt egy kis különbséget tennék. A pereskedést, tehát a, a magyarának kártérítési fel. Az a fővárosi mm. törvészéken folyamatban van, de az valóban nem halad jól. Ott nem, érzi, nem érezte szükségét még a viking Sigin és az ő biztosító társaság, tehát a biztosító társaság, mm. vagy maga a viking Sigin üzemeltetője, hogy bármilyen kártérítést fizessen a károshutatnak, az elmondta hozzátartozóinak, vagy a túlélőknek. Ez azt gondolom, hogy felháborító, példátlan és nagyon-nagyon elítélendő magatartás. Nem zárom ki azt, hogy az egyesség meg fog születni, és nagyon remélem, hogy csak úgy, mint a Veronai i esetében, ha három évbe is került, de egy korrekt, az áldozatokat nyilván soha vissza nem hozó egyesség meg fog születni. Uh -huh. Ugye te több olyan... Uh felben is részt vettél, vagy hogy jogi képviselőként ott álltál, mint például, ahogy említetted a Verona mellett kigyúlott magyar iskolásokat szállító busz, vagy az a Stovelkeva, rezesova ügye. Mi az, ami alapján te egy ügy mellé, mellé állsz? És te leszel Amint a jogi pontosítani, hogy a Renományi Kozlás-Káros illetve az Renom gyerekek szüleire én kapcsolatban állok, de nem képviseltem őket semmilyen kártétési eljárásban. Mondhatjuk úgy, hogy szakmai, szolidáris és emberi tanácsokkal láttam el őket. Remélem, hogy ezek nem voltak haszontalanok. A mai napig kapcsolatban állunk három szülővel, akik egyébként a legaktívabbak a kártérítés és a büntetőügyben is, hiszen az olaszországi büntetőügyben rövidesen ítélet születik. Az úgynevezett Rezeshova ügyben én akkor még nem voltam ügyvéd, amikor ez az ítélet megszületett, többször megszólaltam benne, ö, de jogi kérdésekben, és ott sem voltam e, jogi képviselő. Én ezekben az úgye van egy olyan ügyünk egyébként, amit kísértetésen hasonlít el ez a, a ügyhöz, azon a szerencse, hogy ott nem volt valós áldozat. És ebben óriási a különbség nyilvánvaló büntetési tételben is, az ügy súlyában is, de az ítél, de hogy mondjam, az ügynek a, a, a jogi része kísértetésen hasonló. Nagy teljesítmény, autó, Ö, nagy sebességgel, ittas női sofőr, és gyakorlatilag egy ráfutásos baleset hátulról telébe találta az én védenceim autóját Hál' Istennek itt nem sérült meg, mert ha nem halt meg senki, 8 napon túli sérülések vannak a mi autónban is, és a rígtasan balesetet okozó föld csupolja is eltölt. Ezért lett belőle a büntetőgy, kétszeres büntető, mm. és sajnos ennek két változata van, az előhaladó ö, autósofőrje is a változat padján ő.